Масивний пуп'яно-квітки, схожий на корону, який вивершував ажурну металеву планку у верхній частині торбинки. Пару білій торбинці склав молочний капелюшок із вуалькою та букетиком штучних маргариток. Образ довершили вив'язані львівською майстриною олею ажурні короткі рукавички. Компанію речам-аристократам – Склали дві живі маргаритки, зірвані на виході з готелю «Шерлок Холмс» на Бейкер-стріт, де українська дизайнерка жила у номері за 155 фунтів стерлінгів за добу. Маргаритки з тоненькими, але міцними, як цвіршки стеблами, Ірина встромила у дірочки у мочках вух. На прийомі, який відбувався на Галявині перед Букінгемським палацом, Після третьої чашки чаю з вершками до Ірини підійшла Вів'єн Вествуд. Було сіруде, як капельсин, забагато пудри, від чого зможки зробилися ще помітнішими. Лаконічна укрою сукня, яка однаково доречно виглядала б і у палаці, і у халупі, обов'язкові для таких випадків капелюшок і рукавички, а на ногах, як виклик, провокація і підтвердження репутації башкетниці. Ручної роботи вовняні Овняні по столи на підборах, перехоплені шкіряними шнурами на лиці. Незрівнянна Вів'єн. Улюблений дизайнер, кумир студентських років. Бунтар у царині моди. Справді вільна людина. Ірина не могла прийти до тями. Будь-яку згадку про Вів'єн Ірина шукала 25 років тому в польських журналах. На ураз приймала всі ідеї, і сумнівні вибрики цієї тоді вже зрілої жінки, яка започаткувала новий напрям в молодіжній моді. А тепер вона стояла на відстані двох кроків і усміхалася Ірині. «Я голосувала за вашу конкурсну сукню», почула ошелешена Ірина голос свого кумира. У ній витримано точне співвідношення, вишуканості та китчу. «Ніщо, ні над чим не бере гору», повний паритет. Хоча інколи і досконалі пропорції варто порушувати. «А ти що?» Луїза забула деталі зустрічі подруги із своїм кумиром і прагнула подробиць. «А я стою, мовчу!» Ніби язик проковтнула. Ірині тепер було не по собі від тої давньої розгубленості. Стільки всього могла сказати їй, а мову відняло. Отямилася, коли вона відійшла. «А ти ще колись про... Маргаритки розказувала. Ви ж знаєте. Побачила вона мої Маргаритки у вухах. Я теж засміялася. Так робила. Жодна інша квітка настільки вдало не встромляється в дірочку у вусі, як Маргаритка. І відійшла до Маккуїна. Він тоді ще був рожево-рудий грубасик, а не худорлявий блондин, як зараз. А я тоді укотре переконалася. Є якийсь вищий банк даних, до якого одночасно можуть підключатися різні люди, спеціалісти одного напряму. Можна відчути певну, дуже конкретну тенденцію і колекції дизайнерів в Лондоні, Києві, не настільки подібними, ніби розробляли їх два дизайнери разом, або однаково пожартувати, як вистоює з маргаритками у вусі. Збоку це виглядатиме як плагіат або наслідування, але майстри рівня Вестфуд – Розуміють, такі збіги можливі. Вони йдуть від занурення в матеріал та від зацикленості на улюбленій справі. «Цікаво, чи була тоді на Вестфуд білизна?» – обізвалася Луїза. «Звісно, що була», – запевнила Ірина. «Вестфуд не повторюється? Ви про що?» – не зрозуміла Магда з Галею. Їм пояснили, коли Вів'ян стала скандальною зіркою британської моди, Її запросили на прийом до королеви. У той час дизайнер випускала манекенниць на подіум у зухвало поєднаних речах різних напрямів, в стилі різних епох, міняла місцями акценти і утрирувала деталі. Особливо шокували атласні бюзгальтери, одягнуті на бувняні светри. У чому прийде у Букінгемський палац королева епатажу? Це питання не хвилювало багатьох. На диво,